«Є новини?» – не повертаючи голови, запитав у мене Малюк. «Погані. Треба поговорити». Він підвівся, знаком наказав охоронцям залишатися на місці і попрямував коридором, який провадив до окремих кабінетів. У кабінеті він, щільно причинивши двері, опустився у крісло і стріпнув головою. «Кажи». «А я був у того екстрасенса», – почав я. Розпитав його про дещо. «Ми і так витрусили з нього все, що могли», – махнув Малюченко рукою і гикнув. «Я зрозумів, що сьогодні він уже добряче випив».